Північна Америка Північна Америка – третій за величиною континент земної кулі і четвертий за чисельністю населення. Його природний світ дуже розмаїтий. Основні дані Площа – 24 мільйони 227 тисяч квадратних кілометрів. Населення – 464 мільйони чоловік. Кількість країн – 23. Найбільша країна – Канада. Найменша країна Сент Кітс і Невіс. Найвища точка Гора Макіндлі – 6194 метри. Найбільше озеро Верхнє 84 030 квадратних кілометрів. Найдовша річка Міссурі 4740 кілометрів. Переважну частину території Північної Америки займають Канада і США. Решта належить Мексиці, семи країнам Центральної Америки, а також островам Карибського моря, на яких розташовані 13 незалежних держав і 11 територій, що належать іншим країнам. Бермудські острови, розташовані в північній частині Атлантичного океану, належать Великобританії. Найбільший острів Гренландія – найбільший у світі острів. Розташований у Північному льодовитому океані. Він є територією Данії і наділений самоврядуванням. Гори та рівнини У західній частині континенту розташовані скелясті гори. Друге за протяжністю гірське пасмо в світі. Найвища гірська вершина Північної Америки – гора Маккіндлі 6194 метри яка розташована на Алясці. На схід від скелястих гір простяглися нижчі гірські пасма, включаючи Апалачі. Значну частину материка займає скеляста канадська платформа, а у внутрішніх районах розкинулись великі рівнини, які називаються преріями. Великі озера і річки П'ять озер – Верхнє, Гурон, Ері, Онтаріо та Мічиган утворюють групу великих озер, найбільшу в світі. Стрімкі потоки Ніагарського водоспаду, висота 51 метр, розташованого на протоці між Ері та Онтаріо – це вражаюча картина. Річки Міссісіпі, Міссурі та Огайо разом утворюють найдовжу річкову систему на континенті. Їх загальна довжина становить понад 7500 км. Спека й холод. Клімат на території Північної Америки надзвичайно різноманітний. Північ материка вирізняється дуже холодними зимами. В арктичних районах Канади та Аляски надто холодно і там не ростуть дерева. У північній частині материка великі площі займають густі ліси вічно зелених та листяних дерев. Ще далі на південь простягаються пустелі. І тропічні ліси Гігантські дерева На західному узбережжі Північної Америки Росте секвоя вічнозелене зелене дерево Заввишки понад 100 метрів Та діаметром до 8,5 метрів У східних лісах ростуть клен Карія або гікорі Та інші лисяні дерева У пустельних районах ростуть шипчасті груші Та кактуси сагуаро Ілюстрації. Перший у світі хмарочос було збудовано 1884 року у Чикаго. На малюнку два з найперших хмарочосів – Риглі Білдинг ліворуч та Трібюн Тауер праворуч. У канадській провінції Квебек середня температура повітря в січні становить від 12 до 29 градусів Цельсія, нижче нуля. Життя тварин Внаслідок будівництва міст, а також полювання, скоротились ареали проживання диких тварин. Тому бізони, вовки та ведмеді-грізлі зустрічаються досить рідко. На території Північної Америки водяться дівцебики, олені Карибу, американські лосі, пуми, скунси, дикобрази, бобри, гримучі змії та алігатори. З птахів слід згадати індика, папугу ара, бігунка та білоголового орлана – символ Сполучених Штатів. Сільське господарство Північна Америка багата на величезні родючі території і є одним з найбільших експортерів зернових – близько половини світових поставок. Величезні ділянки прерій розорюються під зернові культури – чи використовуються як пасовища для домашньої худоби – корів та овець. Важливими сільськогосподарськими культурами є кукурудза, соя, бавовник, пшениця і льон. Крім того, великі площі займають плантації бананів, кави, цукрової тростини. Скрізь ростуть величезні фруктові сади – яблуневі, апельсинові, вишневі. Промисловість і ресурси Північна Америка – найбільший виробник автомобілів, літаків, електроніки та хімікатів. Вона багата на природні копалини, зокрема срібло, природний газ, нафту, мідь та кам'яне вугілля. Чимало найбільших компаній світу розміщено в Північній Америці. Міста і транспорт Більшість Північноамериканців живе в містах. На континенті розташовані кілька найбільших міст світу – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехіко, де хмарочоси створюють неповторний краєвид і де автомобілі їздять по багатопотокових автострадах. Рівень життя багатьох північноамериканців досить високий. Але в містах внутрішніх районів США – в Мексиці і на деяких островах Карибського моря люди живуть бідно. Багатонаціональний континент У Північній Америці перемішались народи з усього світу. Англійська мова превалює, але в деяких частинах Канади розмовляють французькою. У Мексиці та країнах Центральної Америки – іспанською. Чимало північноамериканців має європейське та Азіатське коріння Афроамериканці – нащадки чорношкірих рабів, вивезених з Африки Перші американці Люди прийшли в Північну Америку з Азії, вірогідно, близько 30 тисяч років тому і розселились по всьому континенту Це були мисливці, які стали з часом землеробами Друга група – предки інуїтів, що жили на далекій півночі Індіанці, майя та ацтеки, які жили на території Мексики, збудували величні споруди, що збереглися до наших днів. Навали європейців Вікінги припливли до Північної Америки ще тисячу років тому, але постійних поселень не створили. У 1492 році мореплавець Христофор Колумб відкрив Американський континент, який невдовзі став відомий під назвою Новий світ. За ним були інші мандрівники, які вирушали сюди в пошуках золота. На початку XVII століття на території Канади виникли перші французькі та англійські поселення. В XV-XVI століттях під владою Іспанії опинились Мексика, Флорида та Центральна Америка. Канада і Мексика здобули незалежність лише в 19 столітті. Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки були створені в 1776 році, коли 13 колоній проголосили незалежність від британської корони. Нова держава швидко набула індустріальної могутності. Корінні жителі Америки виганялися зі своїх земель, у міру того, як поселенці рухались через великі рівнини на захід, у напрямку до Тихоокеанського узбережжя, іммігранти з Африки, Європи, Азії та Центральної Америки зробили свій внесок у сучасний образ Сполучених Штатів. Ілюстрації. Північноамериканські бізони пасуться в Єлоустонському національному парку. Ці тварини водяться переважно на території заповідника і перебувають нині під охороною закону. Секвої, які ростуть на західному узбережжі континенту – одні з найвищих дерев у світі. Гренада – одна з 13 незалежних держав Карибського басейну. Її столиця Сен-Джорджес розташована на південно-західному узбережжі. Серед укритих лісами пагорбів